Розділ 16 Мудриня Перен повів друзів у глиб чми. Рант настільки занурився в думки про те, що сказати найнів, що помітив мін лише тоді, коли та схопила його за рукав і відтягла вбік. Те, що Рант відстав, решта помітили тільки ступивши ще декілька кроків. Відтак зупинилися й собі. Їм нетерпеливелося і йти далі, і взагалі не йти туди. Хлопче, ми не маємо на це часу. похмуро буркнув Том. Мін окинула сивого менестреля гострим поглядом. Ідіть і займіться своїми фокусами, відрізала вона, тягнучи Ранда ще далі від інших. Але в мене й насправді нема часу, сказав їй Ранд. У будь-якому разі на дурні розмови про втечу і таке інше. Він спробував вивільнити свою руку, але щойно хлопець її висмикував, як дівчина хапалася за нього знову. «І я теж не маю часу на твою дурість. Постій спокійно». Вона швидко глянула на інших, а тоді присунулася ближче і пошепки промовила. «Нещодавно прибула жінка. Молода, на зріст нижче від мене». З темними очима і темним волоссям, заплетеним у косу до пояса. Вона теж частина того, що відбувається. Так само, як і ви, всі. Ранд якийсь час незрозуміло дивився на неї. Найнів? Яким чином вона може бути вплутана в це? Світло, а яким чином опинився вплутаним я? Це... це неможливо. Ти її знаєш? – прошепотіла Мін. – Так, і вона не може бути вплутана у... у те, що ти кажеш. Іскри, Ранде. Просто на вході вона стикнулася з майстриною Еліс. І з'явилися іскри, хоча вони були лише вдвох. Вчора я не бачила іскор, аж поки ви не збиралися в трьох чи в чотирьох. А сьогодні вони яскравіші і кружляють шаленіше. Вона поглянула на Рандових приятелів, що нетерпляче чекали на нього і здригнулася. «Я просто дивуюся, що карчма ще не загорілася. Сьогодні ви всі у більшій небезпеці, ніж були вчора. Відколи з'явилася вона?» Ранд теж подивився на приятелів. Том, насупивши кущісті брови, наближався до тієї точки роздратування, коли мав утрутитися в їхню розмову, і примусити Ранда йти далі. «Вона нічого поганого нам не зробить», – сказав хлопець Мін. «А тепер мені треба йти». Цього разу йому вдалося отримати назад свою руку. Попри протести дівчини, він приєднався до решти, і вони пішли коридором. Ранто зирнувся. Мін посварилася на нього кулаком і тупнула ногою. «Що вона тобі сказала?» – поцікавився Мет. «Найнів – теж частина цього», – сказав Рант, не подумавши. А тоді подивився на Метта так, що той завмер з розкритим ротом. На його обличчі повільно проступило розуміння. «Частина чого?» – неголосно запитав Том. «Ця дівчина про щось знає?» Поки Рант гарячково намагався знайти якусь відповідь, заговорив Мет. «Звісно, вона є частиною цього» роздратовано промовив він, «частиною тих нещасть, що спіткали нас усіх, починаючи з ночі зими. Може, для вас прибуття сюди мудрині важить і небагато, а от я краще зустрів би тут білоплащників». «Вона побачила, що прибула на найнів», проказав Рант. «Побачила, що та розмовляє з майстринею Еліс і подумала, що це якимось чином може стосуватися нас». Том Скоса подивився на нього і хмикнувши, скуйовдив довгі вуса. Але всіх інших, схоже, пояснення Ранда задовольнили. Ранд не любив тримати щось у таємниці від друзів. Але таємниця Мін могла бути небезпечною не лише для неї самої, а й для них. Перен раптом зупинився перед одним із дверей. Попри його габарити, було помітно, що він боїться їх відкривати. Він набрав повні груди повітря, озирнувся на решту компанії, тоді ще раз глибоко зітхнув і, повільно відчинивши двері, увійшов у кімнату. Хлопці та менестрель ланцюжком зайшли за ним. Ранд ішов останнім. Він причинив за собою двері, відчуваючи, що йому страшенно не хочеться цього робити. Це була та кімната, де вони вечеряли напередодні. В камінні потріскував вогонь, а посередині столу виблискувала срібна таця, на якій стояли срібні глечики та келихи. Морейн і Найнів сиділи розділені столом і не зводили очей одна з одної. Всі інші крісла були вільні. Руки Морейн, такі ж непорушні, як і її очі, покоїлись на столі. Найнів стискала в руці кінчик перекинутої через плече коси і легенько посмикувала його. Вона робила так завжди на раді селища, коли вперто дотримувалася своєї думки. Перен мав рацію. Незважаючи на вогонь у каміні, атмосфера в кімнаті була крижана, і холод цей виходив від двох жінок, що сиділи за столом. Лан стояв, обіпершись об камінну полицю, дивлячись у вогонь і розтираючи руки. Егвейн, натягнувши на голову каптур плаща і випроставшись струною, трималася ближче до стіни. Том, мед та Перен нерішуче зупинилися біля дверей. Ніякого знизавши плечима, Ранд підійшов до столу. «Іноді ти мусиш схопити вовка за вуха», – нагадав він собі. Але він пам'ятав і іншу давню приказку. «Коли ти тримаєш вовка за вуха, відпустити його не легше, ніж втримати». Він відчув на собі погляд морейн, і найнів також. І обличчя його спломеніло, але він усе одно сів за стіл, на рівні відстані від обох жінок. На якийсь час усі присутні в кімнаті завмерли, наче з каменю витисані. А потім Егвейн, Перен, а за ними і Мед, долаючи внутрішній спротив, підійшли до столу й порозсідалися, ближче до середини, як і Ранд. Егвейн насунула каптур ще нижче, сховавши за ним чи не половину обличчя, а всі інші просто сиділи, ховаючи очі. Ну ось пихнув том, стоячи біля дверей. «Принаймні, хоч це зроблено». «Оскільки всі зібралися!» промовив Лан, наблизившись до столу і наповнивши один зі срібних келихів вином. «Може ви нарешті візьмете оце?» Він простягнув келих на нів та подивилася на нього підозріло. «Не варто боятися!» промовив він заспокійливо. Ви бачили, як корчмар приніс це вино, і в жодного з нас не було можливості щось туди підсипати. Воно цілком безпечне». Почувши слово «боятися», мудриня гнівно стиснула губи, але келих узяла і навіть пробурмотіла. «Дякую». «Зараз мене цікавить лише одне», – сказав він. «Як ви нас знайшли?» «І мене це теж цікавить». Морейн аж подалася вперед. «Може, тепер, коли Егвейн і хлопці у вас перед очима, ви нарешті щось скажете?» Перш ніж відповісти Айсседай, Седай, на нів відсорбнула вина. «Вам не було куди податися, крім Байрлона. Але про всяк випадок я йшла по ваших слідах. Ви добраче, попетляли. Втім, гадаю, ви не ризикували зустрічатися з передними людьми». Ви йшли по наших слідах? повторив Лан, і в його голосі вперше за час їхньої подорожі Рант відчув щире здивування. Мабуть, я роблюся трохи недбалим. Насправді, слідів ви залишили обмаль, проте я вмію ходити слідами не згірш будь-якого чоловіка з межирічя. За винятком хіба що тема Альтора. Завагавшись, вона додала. Коли мій батько був ще живий. Він брав мене із собою на полювання і вчив усьому, чому навчав би синів, якби вони в нього були. Вона виклично поглянула на Лана, але він лише схвально кивнув. Якщо ви змогли прочитати сліди, які я намагався приховати, то вчитель з нього був неабиякий. Мало хто на таке здатний, навіть у порубіжних землях. Найнів низько схилилася над келихом, ховаючи обличчя. Уранда очі на лоба полізли. Вона На Найні ніколи нікому і нічим не вдавалося збентежити. Вона могла бути розлюченою, це так, чи брутальною, і то часто, але ніколи за жодних обставин не бувала збентеженою. А зараз щоки у неї зачервонілися, і вона намагалася приховати це за келихом. «То, може, тепер?» – тихо промовила Морейн. — Ви відповісте на кілька моїх запитань, адже на ваші я відповіла досить відверто. — І наплили сім мішків менестрелевих казок, — відрізала найнів. — А факт я бачу тільки один. Чотирьох молодих мешканців нашого селища, одному світлові відомо з яких причин, Айс Седай забрала з селища. — Вам же сказали, про що тут не здогадуються, — різко зауважив Ланд. «Ви повинні навчитися стежити за своїм язиком!» «Чому я повинна це робити?» – з притиском запитала найнів. «Чому я повинна допомагати вам переховуватися? Чи приховувати, хто ви такі?» «Я приїхала забрати Егвень та хлопців назад до Емандового лугу, а не допомагати вам їх викрадати!» Тут до розмови долучився Том, і Тон його був насмішкуватий. Якщо ви хочете, щоб вони колись знову побачили рідне селище, та й щоб ви його побачили, вам краще поводитися обачніше. Тут, у Бейролоні, є такі, що радо вбили б її. Він кивнув у бік Морей. І вбили б тільки тому, що це вона, і його теж, він показав на лана, а тоді підійшов до стола і сперся на нього кулаками. Він нависна бнайнів і раптом його довгі вуса та кошлаті брови настовбурчились. Очі у неї розширилися, і вона спробувала відхилитися від нього, а тоді демонстративно сіла прямо. Том, здавалося, нічого не помічав, і продовжував говорити лиховісно спокійним голосом. «Варто промайнути поголосу, шепоту, і вони налетять на цю корчму, наче хмара мурах убивць!» Настільки сильна у них ненависть, настільки страшне бажання вбити будь-кого на подобу цих двох. А дівчина, хлопці, ви, всі ви маєте до них стосунок, і цього достатньо, принаймні для білоплачників. Вам не сподобаються їхні розпити, а надто коли випитувачами будуть ті, котрі пов'язані з білою вежею. Для них ви провинні заздалегідь, і для провини такого сорту вони мають лише один вирок. Їх не цікавить пошук істини. Вони вважають, що знають її наперед. І домагатимуться вони зі своїм розпеченим залізом та кліщами лише одного – зізнання. Тож вам краще запам'ятати, що деякі таємниці надто небезпечні, щоб їх озвучувати. Навіть якщо ви переконані, що знаєте тих, хто вас слухає. Том випростувався. Пробурмотівши наостанок. Здається, останнім часом мені часто доводиться нагадувати про це. Добре сказано, мене стрелю. озвався Лан. В очах охоронця знову з'явився оцінювальний вираз. Я здивований, що вас це так хвилює. Том здвигнув плечима. Всі знають, що я теж прибув разом із вами. Мені недовподобана навіть думка про те що випитувач з розпеченим залізом буде змушувати мене розкаятися в гріхах та ходити у світлі. І це, гостро зауважила найнів, ще одна підстава, аби всі вони завтра вранці вирушили зі мною додому. А ще краще просто сьогодні. Чим скоріше ми розпрощаємося з вами та попрямуємо назад, до Емондового лугу, тим буде краще. Ми не можемо, промовив Рант. І зрадів, що друзі одразу ж підтримали його. Завдяки цьому лютий погляд на нів тепер був адресований не лише йому одному, а всім почергово. І оскільки він заговорив першим, то всі замовкли, дивлячись на нього. Навіть Морейн відкинулася на спинку крісла, спостерігаючи за рандом поверх складених дашком пальців. Він зробив над собою зусилля, щоби глянути в очі мудрині. Якщо ми повернемося до Емондового лугу, траллоки теж повернуться. Вони полюють на нас. Не знаю, чому, але це так. Можливо, в Тарвалоні ми дізнаємося відповідь. Можливо, там нам порадять, як це зупинити. Це єдиний шлях. Найнів рвучко здійняла руки до гори. «Ти говориш як тем». Він схопився з ліжка, примчав на сільські сходини і взявся всіх переконувати. Раніше він намагався це ж саме зробити на раді селища. Тільки світло відомо, як ваша майстриня Еліс. Вона примудрилася вкласти в це ім'я цілий фургон презирства. Змусила його повірити в цю маячню. Зазвичай у його голові буває насякий такий гріш здорового глузду. А це значно більше, ніж його... Є у більшості чоловіків. Звичайно, рада – це лише кубка телепнів. Але все ж таки не настільки телепнутих, щоби повірити в це. Та й жителі селища здебільшого ще дружать з головою. Вони всі пристали на те, що вас потрібно розшукати. Тоді Тем зажадав, щоб їхати шукати вас, вирядили саме його. І це попри те, що він ледве тримався на ногах. Схоже, Недомство є вашою родинною рисою!» Мет відкашлявся, а тоді промимрив. «А, мій татусь, що він сказав?» «Він побоюється, що ти спробуєш утнути якусь зі своїх витівок із чужинцями, і тобі намнуть вуха. Здається, він більше переймався через це, ніж через майстриню Еліс. Але, слід сказати, він не нато випередив тебе у розсудливості». Мет виглядав розгубленим, не знаючи, як сприймати сказане, і що їй відповісти, і навіть чи треба на це відповідати. — Сподіваюся, — нерішуче промовив Перен, — чи я радше гадаю, що майстер Луган теж був не дуже задоволений моїм від'їздом. — А ти чекав, що йому це сподобається? Нанів обурено похитала головою і глянула на Егвейн. «Можливо, мені не слід так уже дивуватися вашим дурноверхим витівкам, але я вважала, що хоч дехто з вас має клепку в голові». Егвень відкинулася назад, щоби заховатися за перену. «Я залишила записку», – пробелькотіла Егвін на своє виправдання. Вона вчепилася в каптур плаща, наче боялася, що її розплетена коса визерне назовні. «У записці я все пояснила». Обличчя найнів спохмурніло. Ранд зітхнув. Мудриня збиралася дати волю своєму язикові, як це з нею нерідко траплялося. І, схоже, цього разу прочуханка має бути всім на заздрість. Якщо вона, розійшовшись, вкладе собі щось у голову і озвучить свій рішенець, якщо вона наполягатиме на їхньому поверненні до Емондового лугу, в такому разі хай би там що доводили, переперти її, Буде практично неможливо. Він відкрив рота. «Записка?» – почала найнів, і тієї ж миті морень промовила. «Нам з вами все ж таки треба поговорити, мудрине». Якби Рант міг змусити себе зупинитися, він би так і зробив. Але слова полилися з нього так, наче він відкрив шлюз, а не рот. «Все це дуже добре, але це нічого не змінює». Ми не можемо повернутися. Ми мусимо йти далі. Останні слова він проказав дуже повільно. І голос у нього під поглядами Айс Седай та Мудрині втишився майже до шепоту. Саме з такими поглядами він зустрічався, коли встривав у жіночу розмову, що стосувалася компетенції жіночого кола. І означали вони, що він сунув носа не до свого проса. Він відкинувся на спинку крісла. Ладен крізь землю провалитися. «Мудрина», – промовила Морейн, – «вам слід повірити, що зі мною вони в більшій безпеці, ніж будуть у межиріччі». «У більшій безпеці», – найнів презирливо смикнула головою, – «ви притягли їх сюди, де повно білоплащників. Тих білоплащників, котрі, якщо вірити мене стрелю, можуть їх скривдити, і лише через те, що вони знаходяться поруч із вами». Тож поясніть мені, що це за безпека, ай седай. Існує багато небезпек, від яких я не можу їх захистити, погодилася Морейн. Не більше, ніж ви можете захистити їх від удару блискавки, якщо вони повернуться додому. Але їм слід стерегтися не блискавки і навіть не білоплащників. Їм загрожує морок і поплічники морока. «Від цього я можу їх захистити. Дотик до істинного джерела, до Саїдар, дає мені силу для цього захисту. Так само, як дає її кожній айс-седай». Найнів скептично стиснула губи. І розгнівана Марень також. Але попри все, вона продовжувала говорити, хоч було помітно, що їй вартує зусиль зберігати спокій. Навіть ті нещасні чоловіки, у яких прокидається здатність застосовувати силу, на короткий час отримували дещо. Хоча інколи дотик до саїдін захищає, а інколи робить їх уразливішими. Але я, як і будь-яка інша айс седай, здатна розширити свій захист на тих, хто поряд зі мною. Жоден тралок не може наблизитися непомітно до нас ближче, ніж на чверть милі. Болан одразу відчує зло, що йде від них. Чи можете ви запропонувати їм хоч половину такого захисту, якщо вони повернуться разом з вами до Емондового лугу? «Не пересмикуйте», – відказала найнів. «У нас в межиріччі кажуть, шматує ведмідь вовка, а чи вовк ведмедя? Кролик завжди постраждає». Тож провадьте свої суперечки де інде, і не вплутуйте сюди людей з Емондового лугу. Егвейн, сказала Морейн, якусь мить помовчавши. Забери з собою всіх решта і залиш мене з Модриною у двох, на якийсь час. Обличчя Морейн залишалося непроникним. А найнів мала такий вигляд, наче приготувалася до двобою без правил. Егвейн схопилася з крісла. Бажання триматися з гідністю, очевидь, боролося у ній. З бажанням уникнути зіткнення з мудриною з приводу її розпущеного волосся. Виконати прохання морен було неважко достатньо обігти хлопців поглядом. Мед і перен квапливо заскрипіли кислами, відсуваючи їх і бурмучучи собі під ніс щось нерозбірливо вічливе. Хлопці щосили стримувалися, аби на випередки не з кімнати, навіть лан, скоряючись помаху руки морей, попрямував до дверей. Прихопивши Тома, Ранд пішов за ними. Охоронець причинив двері за всією компанією, а тоді став на варті посеред коридору. Підслуховувати на очах Улана не вдалося б тож усі відійшли коридором трохи далі. Коли відстань задовольнила Лана, він притулився до стіни і залишився так стояти. Хоч він наразі і не мав на собі свого мінливого плаща, проте стояв настільки нерухомо. Щоб помітити його можна було, хіба що наштовхнувшись на нього. Менестрель пробубанів щось про те, що його час вартий кращого застосування, і зник, кинувши хлопцям наостанок «Пам'ятайте, що я вам казав». Всі інші, здається, не хотіли нікуди йти. Що це він мав на увазі? Неуважно поцікавилася Егвейн, не зводячи очей з дверей, за якими залишилися Марейн та найнів. Вона й надалі посмикувала себе за розплетене волосся, наче розриваючись між бажанням приховати його і, відкинувши краптур свого плаща, явити на світ. Він нам дещо порадив, відповів мед. Порадив нам не відкривати рота, допоки не впевнемось у тому, що збираємося сказати, втрутився перен, суворо глянувши на Мета. Це здається мені доброю порадою. Мовила Егвин, але видно було, що думки її десь далеко. Ранд теж перебував у глибокій задумі. Як найнів може виявитися частиною цього? Як могло статися, що будь-хто з них якимось чином причетний до тролоків, щезників, а в їхніх снах з'являється бал замон? Все це було схоже на маячню. Йому хотілося знати, чим він розповіла Марайн про найнів. «Що вони там говорять одна одній? Він не знав, як довго простояв у коридорі, коли двері нарешті відчинилися. Найні вийшла з кімнати і здригнулася, побачивши Лана. Охоронець сказав їй щось стиха, і почувши це, вона гнівно труснула головою. А потім він прослизнув повз неї у кімнату. Мудриня повернулася до Ранда, і він тільки тоді втямив, що всі інші тихенько зникли. Ранд не хотів залишатися сам на сам з Мудриною, але тепер, коли він зустрівся з найнів поглядом, не міг просто розвернутися і піти. Чому вона дивиться так проникливо? І що вони казали одна одній? Він мимоволі напружився, коли вона підійшла до нього. Мудриня вказала на темі в меч. Здається, він тобі пасує, хоча мені б хотілося, щоб це було не так. ти виріс. Ранде. За тиждень він розсміявся, але сміх пролунав силувано. а вона похитала головою так, наче він нічого не розуміє. «Вона вас переконала?» – запитав він. – Адже іншого шляху справді нема. Він помовчав, згадавши іскри, про які казала Мін. «Ви йдете з нами?» Від подиву очі на нів зробилися круглі. «Іду з вами? З якої речі? Мавра Маллен приїхала з Девенрайда приглянути за всім, поки я повернуся. Але вона би хотіла повернутися додому якнайшвидше. Я все ще сподіваюся, що ви отямитесь і повернетеся зі мною». «Ми не можемо». Йому здалося, що щось майнуло у прочинених дверях, але ні. У коридорі, крім них, більше нікого не було. «Ти мені вже це казав, і вона теж!» Найнів супила брови. «Якби вона не була до цього причетна, не можна довіряти Айс Ранде!» «Ви кажете так, ніби насправді нам вірите!» промовив він повільно. «Що сталося на сільському сході?» Першність відповісти, Найнів кинула погляд на двері. «Все спокійно!» «Був цілковитий безлад!» Але я не хочу, щоб вона думала, що ми без неї не дамо собі ради. Але я впевнена в одному. Всі ви у небезпеці, доки перебуваєте поруч із нею. «Що сталося?» – наполягав він. «Чому ви хочете, аби ми повернулися? Якщо припускаєте, що є хоча б мізерний шанс, що ми праві. І взагалі, чому ви? По нас радше послали би мера власною персоною» а не мудриню. «Ти й насправді подорослішав. Вона посміхнулася, і він розгубився. «Я пригадую, ще зовсім недавно ти не подумав би запитати, чому я кудись вирушаю, або чому я так чиню. Ще якийсь тиждень тому». Він відкашлявся і вперто повторив. «Це не має значення. Скажіть, чому ви насправді тут?» Вона знову поглянула мигцем на темну пройму дверей, а тоді взяла його під руку. «Прогуляймося і поговоримо». Він дозволив себе відвести. А коли вони відійшли від дверей на достатню відстань, вона заговорила знову. «Як я вже сказала, сходини перетворилися на цілковитий бедлам. Усі погоджувалися, що когось треба вирядити по вас. Але селище розділилося на дві партії. Одна... Хотіла вас повернути, хоча точилася запекла суперечка щодо того, як це має бути зроблено, зважаючи на те, що ви з кимось з її породи. Ранд був радий, що вона пам'ятає, що треба слідкувати за своїми словами. А інші повірили тему? – запитав він. Не зовсім, але вони вважали, що вам не місце серед чужинців, а надто в такому товаристві, як вона. Хай там як. А майже всі чоловіки в селищі зголошувалися вирушити по вас. Тем, і Бран Альвір з медальйоном мера на шиї, і Гарал Луган, поки Елсбет не змусила його сісти на місце. Навіть Кенбує. Хай береже мене світло від чоловіків, які думають шерстю, що в них на грудях. Хоч я й не знаю, чи бувають інші чоловіки. Вона голосно хмикнула і подивилася на нього осудливо. В усякому разі я зрозуміла що вони дійдуть хоч якогось рішенця не раніше, ніж за день, а може й за кілька днів. А я чомусь, чомусь була цілковита впевнена, що ми не можемо чекати так довго. Отже, я скликала жіноче коло і повідомила їм, що треба робити. Не можу сказати, що їм це сподобалося, але вони бачили, що в моїй пропозиції є сенс. І ось чому я тут тому що чоловіки в емондовому лузі повстя на голові упертюхи. Цілком можливо, вони ще й досі сперечаються, кого по вас послати, хоча я й наказала, аби їм повідомили, що я беру справу у свої руки. Розповідь Найнів пояснювала, яким чином вона тут опинилася. Але вона жодним чином Ранда не заспокоїла. Мудриня, як і раніше, була сповнена рішучості забрати їх із собою. «А що вона казала вам там, у кімнаті?» – запитав він. Безсумнівно, Марень навела всі можливі аргументи, але якщо вона пропустила бодай один, він хотів це виправити. «Та все ж те саме», – відказала найнів. «А ще вона розпитувала про вас, хлопці. Хотіла зрозуміти, чому ви привернули увагу ту, про яку вона сказала». Вона замовкла, спостерігаючи за ним краєчком ока. Вона намагалася замаскувати свою цікавість, але найбільше хотіла дізнатися, чи не народився хтось із вас не в межі річі, а в інших землях. Ранд відчув, що обличчя у нього напружилося, напнулося, наче шкіра на барабані. Він ледь вичевив із себе хрипкий смішок. Сіляки химери спадають їй на думку. Сподіваюся, ви запевнили її, що всі ми народилися в Емондовому лузі. Звісно, відповіла найнів. Вона завагалася лише на одну мить, перш ніж відповісти. Завагалася на таку коротку мить, що він міг би й не помітити цієї паузи, якби не чекав на неї. Він намагався знайти якісь слова, але язик у нього зробився наче повстяний. Вона знає. Вона мудриня, хай там що, а мудрині повинні знати все про кожного. Якщо вона знає, це було не гарячкове марення. Допоможи мені світло, мій батьку. З тобою все гаразд? – запитала найнів. Він казав, казав, що я не його син, коли він марив через гарячку. Казав, що знайшов мене. Я гадав це просто...» У нього запекло в горлі, і він вимушений був замовкнути. «Оранде!» – вона взяла його обличчя у своїй долоні. Їй довелося стати навшпиньки, аби дотягтися до нього. «В гарачці люди іноді кажуть дивні речі, спотворені, які не відповідають дійсності. Послухай мене, тем Альтор утік із селища у пошуках пригод» коли він був не старший від тебе. Пригадую, як він повернувся до Емондового лугу, дорослим чоловіком з рудоволосою чужинкою, і дитиною в пелюшках. Пригадую, як Каті Альтор колисала цю дитину з такою любов'ю, яку я рідко бачила у будь-якої жінки. Свою рідну дитину. Тебе. Отож, заспокойся і облиш ці дурні думки. Звісно, сказав він. Я народився не в Межиріччі. Звісно. Може, тем марив, а може він знайшов дитину після битви. Чому ви їй цього не сказали? Її чужинку не обходять наші справи. А хто зі хлопців теж народився в чужих краях? Не встигло запитання злетіти з його губ, як він похитав головою. Не треба, не відповідайте. Мене це теж не обходить. «Так, не обходить», – погодилася Найнів. «Це може нічого не означати. Вона, мабуть, просто шукає будь-яку причину, чому ці потвори полюють на вас. На вас усіх». Рант спромігся на криву посмішку. «То, значить, ви вірите, що вони нас переслідують?» Найнів невдоволено похитала головою. «Ти, бачу, відколи познайомився з нею, навчився перекручувати слова». «Що ви збираєтеся робити?» – запитав він. Вона допитливо подивилася на нього. «Сьогодні я збираюся прийняти ванну. Щодо всього іншого – побачимо».